Surja En naziat Mekase 26 varje Bismillahirrahmanirrahim Me emrin e Allahut Të gjithë mëshirë shmit Mëshirë plotit Për ata e njëj Që marin me forc Për ata Që marin butësisht Për ata që notojnë në hapësir për ata që nxitoin dhe për ata që i rregullojnë punët ditën kur do të dridhet gjithçka nga ushtima që lajmëron kiametin e cila do të ndiqet nga një e dytë disa zemra do të jenë të mbushura me tmerr e shikimet e tyre do të bien për dhë ajta thon van Vërtit do të rikëthejemi në jetë, a thua edhe kur të bëhemi eshtra të thërmuara, dhe thonë, po që kështu, atëherë këkëthim do të jetë humbje për ne. Por a jo do të jetë veç një fryërje e vetëme e surit, dhe ata për një herësht do të brofin të rinjallur. A e ke dëgjuar o Muhammed, historinë e Musait? Zoti i tij e thirri në luginën e shehit të Tuvas dhe i tha: Shko te faraoni, se ai me të vërtet ka kaluar çdo kufi, dhe thuaj: A do ta pastrosh veten dhe të të udhëzoj të Zoti ytë të Musai, i yt që ti friksohesh? Musa i ia tregoi mrekullin më të madhe, por ai, faraoni, e mohoi dhe e kundërshtoi. Pastaj i ktheu spinen duke u përpjekur kundër së vërtetës dhe tuboj njerëzit e u deklaroj. Unë jam Zoti juaj më i lartë. Prandaj Allahu e goditi ata me dënim në jetën tjetër dhe në këtë jetë. Kjo është këshill për ata që i frikësohen Allahut. Cili është më i vështirë Kryimi i juaj, apo i qielit, të cilin a i e ndërtoj, janë ngriti lartë kupën dhe e përsosi, netët i bërit të erta, kurse ditët të ndërit shme, pasta jeshtë riu raf shtokën dhe nga ajon zori ujrat dhe bëri kulotat, kurse malet i bërit të patund shme, që t'i gëzoni ju, dhe bagëti tuaja, kur të arri gjëma më e madhe. Atë dit, njeri u do të kujtoj gjithë shka që ka bërë, dhe zjarë i flakërues do t'i tregojt qdo kuj që shë. Atë her, a i që ka shkelur gjithë shka, dhe ka parapëlqyër jetën e kësaj bote, sigurisht që do të ketë për stre, gjëhenemin kurse a i që i është frikësuar madhërisë së zotit të ti dhe e ka frenuar vetën nga dëshirat, pa dëshim që do të ketë për stre gjenetin. Të pyesin ty për orën e kjametit se kur do të ndodhë, qëfar rëndësie ka për ty që ta përmendësh atë? Tek zoti ytë është fundi i djenis rrethësaj, I e vetëm para lajmëru e si atyre që i friksohen asaj Ditën, kur do të shohin atë Njerëzve do të duket se kanë qëndruar në tokë Vec një mbërëmje, apo një mëngjes